Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Geria Agus Salim, 77 Bukasi, 107 FM, bijak dengan dialog, cerdas dengan informasi. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Dialah yang senantiasa memberikan kekuatan langkah, gerak dan kehidupan kepada kita. Bersyukur kepada Allah karena kita diposisikan oleh Allah menjadi umat Islam dan kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Rekan-rekan kita kembali hadir bersama saya Anwar Ansori Mahdum sebagai pemandu acara juga ditemani rekan Bayu Samudra. Insyaallah malam ini kita coba kembali untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam dan malam ini hadir sebagai narasumber adalah Ustaz Farid Uqbah Di segmen acara ini kita akan mengkaji uh, dunia Islam dengan telaahan masalah-masalah tauhid dan akidah. Dan tentu saja kami yakin anda sudah mempersiapkan diri dengan catatan-catatan di rumah, atau juga kembali membuka lembaran-lembaran catatan-catatan yang lalu. Apa sajakah yang menjadi tema pembahasan dan sekarang ini, Insya Allah akan kita lanjutkan karena kajian Ustaz pada tukbah ini senantiasa eh, apa namanya berkala dan kemudian terus berurut sehingga rekan-rekan eh, yang mungkin agak meninggalkan banyak kajian di malam ini agak sedikit tertinggal baik alhamdulillah sudah hadir di tengah kita dan di depan kita ya khusus depan saya di studio start pada tepat salamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah start kita kembali bertemu malam ini alhamdulillah untuk kembali sehat alaikum insyaallah mudah-mudahan kedepan juga akan terus kebersamaan kita jalin lewat kajian malam ini amin ya rekanda Tentu saja Anda sudah mempersiapkan beberapa catatan khusus ya Terkait dengan kajian Tauhid dengan Ustadz Barid Hukbah Dan malam ini kita mengkaji materi yang e, keberapa nih Tadi Yang ke 90 Berarti sudah sangat panjang sekali ya Kalaulah kemudian kita apa namanya kembali e, mereview dari awal proses sampai ke 90 materi hari ini Rasanya memang sudah cukup panjang pembelajaran kita. Dan mudah-mudahan tetap bisa menjadi ingatan kita dan catatan terbaik di dalam lubuk hati kita. Baik, mari kita bersama kita dengarkan Ustaz Pada Tukbah uh, melanjutkan kajian yang berikutnya. Silakan. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'hamadullahi wa Wa na'adu min syururi anfusina min sayyati amalina. من يهدي الله فلا مذلله ومن يذله فلا هادله أرسله بالهدى ودين الحق ليدهره على الدين كله ولو كريه الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم مع مالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلاه ورسوله فقد فاز فوزا عديم أما بعد فإن أسلق الحديث كذاب الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني واخواتي في الدين رحمكم الله para pendengar redactor yang dimuliakan rahmat-Nya dari Allah Subhanahu malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam penjelasan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di mana kita sudah masuk poin ke sembilan puluh هذا النقطة يذكرها الشاب الرحمن الدرس الرحيم الله بمرقصد عبوديه الله ترتفع بصاحبها عن الضعف النفسي المؤدي الى سقوط الضمائر والتفاف اتباع حول المراتئ الخسبه والتذلل والملق للجبابره والطواغيت لان هذا من الشرك الذي نسه الله بقوله ومن الناس من يتخذ من الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله Wabed mana tanqus ibadat Allah atau ttdalu yafsh sh zafu nafsi, wiyabdu suqot al zma'ir bi absh al Dalam poin ini bahawa seorang Muslim yang menyatakan akan ia akan abdu ia akan maka dia mempunyai jiwa yang tinggi, jiwa yang terhormat, pribadi yang utuh, tidak sampai menjadikan seorang itu menjadi lemah jiwanya yang menyebabkan dia mudah untuk menjual harga dirinya. Yang mudah untuk terjerumus dalam kenikmatan-kenikmatan dunia sesaat yang dapat menjadikan dia lalai kepada ajaran Allah. Lalai terhadap perjuangan Islam. Lalai dia dalam menegakkan hak-hak Allah SWT. Apalagi kemudian tunduk patuh kepada para penguasa yang anti-Islam. Tunduk patuh kepada para tawagid mereka yang kemudian disembah, diikuti, ditakuti. Kemudian tidak ada selain daripada Allah swt. Karena itu adalah merupakan satu kemusyrikan yang dilarang oleh Allah, yang kemudian Allah tetapkan dalam Al-Quran. Womna nasi meta hidupin dunia lay anda dan yuhibunahum Di antara manusia ada mereka yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai, sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman walazina amanu ashaddu hubban Adapun orang beriman adalah mereka lebih hebat rasa cintanya kepada Allah. Maka karenanya semakin berkurang ibadah manusia kepada Allah, ketadulikan manusia kepada Allah, ketaatan manusia kepada Allah maka akan semakin mengecillah pengaruh daripada apa eh kewuduhan pribadinya akan semakin menguatlah kelemahan pribadinya sehingga kemudian sampai dia jatuh kepada liang kedurjanaan, kedurjanaan dan kemudian dia menjadi manusia yang tersungkur di dalam apa ini kemaksiatan yang tersungkur dalam kekafiran yang tersungkur dalam kekafiran yang tersungkur di dalam liang yang ditetapkan oleh syaitan karenanya para pendengar radha ta'ala rahimakumullah kita sebagai seorang muslim harus mempunyai pribadi yang utuh yang itu digambarkan oleh Allah dengan sangat indah sekali di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25 Allah menyatakan Alamtara keifadzaballahu masyran kalimatan taibatan kashadratan taibatan aslulah sabtun wafaruhah di sana tukulha kullahin bin rabbihaa wajriballahu alamtalil nasi lalhum yatazakrul dalam ayat ini Allah katakan tidakkah kalian melihat Bagaimana Allah telah memberikan permisalan kalimat thayyibah, satu ungkapan yang baik seperti apa? Pohon yang baik yang akarnya menjulang men, men, men, men, kuat ke dalam dan kemudian batangnya menjulang ke atas sampai ke langit dan kemudian menghasilkan buah sewaktu-waktu sesuai dengan izin Tuhannya. Demikian Allah memberikan permisalan bagi manusia akan mereka selalu menyadari itu. Saudara-saudari so, di antara cara Islam atau cara Al-Quran menanamkan norma-norma kebenaran kepada umat manusia. berdasarkan kepada kemampuan akalnya. Maka tak jarang kemudian Al-Quran menggunakan bentuk permisalan. Dan ini adalah merupakan pelajaran juga bagi para da'i, para ustaz, para pendidik. Jangan hanya bicara... Bicara dan bicara Tetapi tanpa memberikan gambaran yang jelas kepada para uh, terdidik itu Atau mereka yang mendengarkan kajian itu Sehingga perlu diberikan permisalan-permisalan Untuk mendekatkan pemahaman kepada mereka Sehingga semakin mendalam, semakin meresap Dan akan semakin dihayati oleh seseorang yang mendengarkannya itu Nah, permisalan yang Allah berikan ini Merupakan permisalan yang sangat luar biasa Yaitu Allah menyebutkan permisalan kalimat taibah Uh, ungkapan yang baik Didasarkan oleh Ibn Abbas Kalimat Taibah ini dengan La ilaha illallah Bahawa kemudian apabila La ilaha illallah Sebagai kalimat itu Tauhid Itu menancap di dalam diri seorang Muslim Maka dia ibaratnya apa? Pohon yang baik Kasyajaratan Taibah Pohon yang baik Asluha thabitun wa farah abis sama Yang dimana pohon itu Akarnya kokoh Tetapi kemudian batangnya menjulang ke atas Dan membuahkan buah sewaktu-waktu dalam rehat membukhari, Rasulullah SAW di dalam satu majlis pengajian bersama dengan para sahabat menyampaikan suatu pertanyaan. Dan ini sekaligus juga men menjadi pelajaran buat para pendidik. Buat para da'i bahawa kadang-kadang kita ketika menyampaikan dakwah kita, menyampaikan proses penyandaran kita kepada masyarakat juga perlu dimulai dengan pertanyaan. Rasulullah SAW memulai pertanyaan kepada para sahabat. Ada di dalam Al-Quran. Permisalan seorang mukmin diibaratkan sebagai pohon. Maka apakah pohon yang dimaksud itu? Sehingga semuanya terdiam. Tidak seorang pun menjawab. Ketika tidak ada seorang yang menjawab. Rasulullah pun akhirnya kemudian beliau menjawab. Maka beliau katakan pohon itu adalah pohon kurma. Setelah selesai pengajian itu. Ibn Umar menyampiri orang tuanya. Iaitu Umar al-Khattab. Sama mengatakan wahai bapakku. Ketika tadi Rasulullah SAW mempertanyakan pertanyaan itu. Sungguh sudah terbetik di hatiku. Yang dimaksud pohon itu adalah pohon kurma. Tetapi sayang aku tidak berani mengungkapkan itu. Kata Umar sebagai bapaknya. Kenapa engkau tidak sampaikan wahai anakku. Sungguh kalau engkau sampaikan itu. Aku lebih bangga daripada aku memperoleh ini dan itu. Ini menunjukkan. Bahawa di pengajian Nabi ada anak-anak. Hmm. Selain juga ada orang-orang tua. Nah Kemudian pertanyaan Umar sebagai bapak yang membanggakan anaknya itu Dan merupakan juga pelajaran Setiap bapak ketika melihat anaknya cerdas Melihat anaknya berprestasi Apalagi anak itu soleh Pasti dia akan merasa bangga dengan anak itu Begitulah bapak yang benar hmm. ya Bukan malah sukanya mencela saja Kemudian apa? Memojokkan saja tidak tetapi memuji Ketika kemudian Umar bertanya kepada anaknya Kenapa kamu kok tidak mau menyampaikan itu? Dan aku sebagai bapakmu terasa senang kalau kamu menyampaikan itu. Apakah ada dia? Aku melihat orang-orang tua seperti engkau. Seperti Abu Bakar. Tidak menyampaikan jawaban. Sehingga aku tidak berani untuk mengatakan itu. karena menghormat mereka. Subhanallah. Allah, akhlak mulia. Hmm. Yang tertanam dalam diri anak-anak kecil di masa itu. Mereka menghargai orang tua. Tidak mau berbicara sebelum orang tua itu berbicara. Hmm. Meskipun. Ibn Umar sudah mengetahui apa itu jawabannya. Ini pertanda betapa akhlak mulia... ...yang tertanam dalam jiwa anak-anak para sahabat itu. Sehingga mereka kemudian terbangun... ...di atas perilaku yang mulia... ...yang kemudian disebutkan di dalam... ...apa ini... ...keterangan Rasulullah SAW dan Masyid itu adalah... ...pohon kurma. Para pendengar redaktur rahimahumullah. Dengan jawaban itu... ...maka menjadi jelaslah... ...tafsir dari ayat... ...syajaratin tayyibah ini adalah... Pohon kurma. Kenapa bukan pohon kelapa? Apalagi pohon beringin yeah. atau kemudian pohon cemara mm -hmm. atau pohon-pohon yang lainnya. Kenapa? Pertanyaannya, kok pohon kelapa? Eh, pohon apa? Pohon, pohon kurma. kurma. Ada juga seorang apa penafsir, karena mungkin dia bukan dari kalangan masyarakat <coughs> Arab yang banyak mm -hmm. pohon kurmanya. Dia bilang itu pasti pohon kelapa. <laughs> Mungkin itu penafsiran orang Indonesia itu karena yeah. di sini banyak apa? Banyak pohon kelapa. Tanda di sana ada kemiripan dari sisi mm. dia kuat akarnya, yeah. mm. kemudian menjulang ke atas dan buahnya itu tidak pernah berhenti. Betul. Yang itu bisa juga ditafsirkan seperti mm. itu. Itu ada penafsiran seperti itu. Tapi asosilam secara jelas menafsirkan pohon itu adalah pohon kelapa. Apa, pohon pohon kurma. kurma. Pertanyaannya kenapa pohon kurma? Ternyata pohon kurma itu. Adalah pohon yang paling kokoh akarnya. Heeh. Mm. Sehingga kalaupun ada angin, ada panas, ada dingin, ada badai dia tidak tumbang. Dia kokoh betul akarnya itu. Kemudian uh, apa ini daunnya mm. tidak pernah tidak pernah jatuh. Jadi kalau orang punya pohon kelapa, kurma, enggak capek-capek nyapuin terus gitu. Iya. Ya, karenanya, uh, peringkali uh, ke keutamaan pohon kurma ini, hmm. kita akan bisa ungkap lebih jauh lagi setelah yang berikut ini. Baik, subhanallah. Ya, rekan dakta, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Baik, masih bersama saya, Anwar Ansari Mahmud dari Kriagus Salim 77 Bukasi, Dakta 107 FM. Rekan-dakta memang menjadi wanita solehah itu tidak mudah, ya. Dan kalau anda ingin lebih detail mengetahui tentang bagaimanakah menjadi wanita solehah, rasanya anda perlu mencatat satu kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Rekan-dakta menjadi wanita solehah merupakan prestasi tertinggi bagi wanita. Untuk meraih prestasi sebagai wanita solehah dibutuhkan ilmu, dan juga keteguhan hati untuk menjalankan semua tanggung jawab dan mencapai ridu Allah itu Mari berlomba mencapai prestasi menjadi wanita solehah Dengan mengikuti satu kegiatan yaitu Seminar Muslimah 1428 Hijriah Dengan tema membentuk wanita solehah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW Acara ini terselenggara pada hari Ahad 25 Maret 2007 Mulai pukul 8 hingga selesai ya, sampai pukul 12 WIB dan tempatnya di Islamic Central Al Islam Jalan Kampung Sawah Pondok Melati Bekasi dengan narasumber Profesor Dr Anissa Basleman dan juga Andi Nurul Jannah LC untuk impak acara anda hanya mengeluarkan 5,000 rupiah ya, dan setiap peserta akan memperoleh snack. Karenanya daftarkan segera diri Anda dengan menghubungi Ratnasari di 021 93646995 021 93646995 Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Wanita DKM Al Islam dan didukung oleh Radio Dakta. Ustaz itu tadi dua informasi yang mudah-mudahan bisa dicatat oleh rekan-rekan muslimah khususnya dan ini dilaksanakan di Al-Islam tadi ya Iya. Mungkin sedikit bisa diceritakan tentang kegiatan Al-Islam tadi, tadi sebelum iya, kita lanjutkan materi yang berikutnya ya. uh, Alhamdulillah saya uh, memimpin Al-Islam Dan kemudian uh, kita banyak kegiatan di Al-Islam itu mm -hmm. uh, Di antaranya kegiatan di KM itu pengajian setiap malam Ahad majenta kalau tak jenazah itu untuk umum tadi untuk umum yang hmm. langsung saya isi hmm. kemudian uh, ada kegiatan-kegiatan lain uh, juga yang sifatnya general kayak kajian khusus untuk Muslimah. Orang -orang kita. Hmm. Nah sekarang sudah terbentuk ada divisi divi apa divisi khusus. Untuk uh, kaum wanita mm -hmm. Karena mereka memang harus diberikan Suatu kesempatan mm. Untuk bisa mengembangkan diri mereka Baik secara ilmiah Maupun secara amal ya. yeah. Dan uh, Ini adalah termasuk kegiatan kedua mereka mm -hmm. uh, Setelah sebelumnya mengadakan uh, Kajian sehari Tentang rumah tangga Rasulullah Dan yeah. ini adalah kelanjutannya mm -hmm. Dan uh, mudah-mudahan akan Lanjut terus meskipun mereka juga Sudah membentuk satu apa Kelompok kecil Pilihan dari kaum wanita yang ada hmm. Untuk dipersiapkan menjadi da'i-da'i wanita hmm, Da'i-da'i Da'i-da'i ya. da da wanita Dan Alhamdulillah itu berjalan setiap hari ahad Jam 1 hmm. sampai asal Itu kajian khusus untuk pendalaman Buat mereka yang akan dipersiapkan hmm. Untuk menjadi da'i Dan ini eh, apa namanya Untuk umum ya, ya, ini untuk umum, ya. ya. Jadi siapa saja siapa bisa, saja bisa memputi, untuk ya. ini, Meskipun kita juga ada yang untuk khusus Yaitu hmm. pelatihan para dai, yeah. Yang bersifat uh, pesantren, pesantren hmm. Yang hmm. diikuti selama 2 tahun Dan itu khusus untuk kaum pria yeah. Nah, karena itu khusus untuk pria Maka diberikan kesempatan untuk kaum wanita Dan <laughs> untuk yang tidak terikat Seperti betul, itu, kaum wanita mungkin banyak Kesibukan, kegiatan seterusnya Kita juga ada kegiatan minimarket mm -hmm. Sebagai upaya untuk Mencoba mm -hmm. menggantung no ya. Apa ini secara ekonomi Tanpa kemudian mm -hmm. nanti bisa apa menggantungkan kepada orang lain Tapi Langsung membangun sendiri, sekaligus buat untuk pelatihan para mahasandhi. Iya, iya. Nah, itu juga termasuk komunikasi antar jamaah lewat apa? Peramal mm -mm. eh, mm -mm. sambil belanja, gitu. Iya, subhanallah ya. Baik, itulah sekilas informasi tentang al-Islam. Jadi rekan dakta, ya kita sudah ada satu lembaga, ya di antara sekian banyak lembaga yang konsen Insyaallah untuk uh, menyampaikan risalah al-Islam ini. Dan rasanya untuk yang kegiatan apa e, seminar ini mungkin kembali bisa dicatat. Anda bisa menghubungi Ukti e, Ratnasari di 021 936 -46 -995. Kami ulangi 021-936-46-995. Jadi buat Anda yang khusus di wilayah Bekasi Selatan ya, Pondok Kede dan sekitarnya. Dan itu perlu dicatat memang... Baik panitianya, hmm. kemudian e, pembicaraannya, hmm. e, dan seluruh yang ada, semua wanita. Semua wanita. Jadi bapak-bapak enggak boleh ikut. <laughs> <laughs> ya. ya, baik. Ya, rekan-rekan kita itu sekilas info ya, tentang informasi al-Islam yang dipimpin oleh Ustaz Farid Uqbah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan materi yang tadi terputus. silakan. Ya, Assalamualaikum, uh, tadi sudah kita bicarakan makna daripada permisalan pohon kurma yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai gambaran seorang mukmin Yang di mana uh, pohon kurma itu mempunyai akar yang kokoh, kemudian batang uh, menjulang ke atas dan membuahkan buah sewaktu-waktu. Dan itu adalah merupakan bukti daripada kekuatan seorang mukmin, Di mana akarnya itu adalah merupakan tawahid, keimanan yang dia miliki Kemudian dia lakukan dalam bentuk amal salih Yang bentuknya ibadah-ibadah Sehingga kemudian menghasilkan buah yang namanya akhlak hmm. Dan itulah seorang mukmin yang jiwanya utuh, peribadinya utuh tidak split personaliti seorang yeah. munafik, mm. sehingga kemudian antara dalam dan luar minimal sama. Mm -mm. Akan lebih bagus kalau yang dalam lebih baik daripada yang luar. Yeah, yeah. Yang tak tampak lebih baik daripada yang tampak. Nah, Rasulullah Sallam mm. menyebutkan permisalan pohon ini sebagai kurma, karena memang uh, kehebatan kurma ini menjadikan seseorang uh, apa uh, dapat mengkonsumsi sebagai satu uh, makanan yang bergizi. Uh -huh. Makanya Rasulullah SAW itu paling banyak beliau makan kurma dan air, uh -huh. ya, namanya aswadain. Uh -huh. Nah, itulah yang menjadikan bagaimana Rasulullah SAW kuat badannya dan kemudian tangguh dalam perjuangannya uh -huh. dan itu digambarkan seperti pohon kurma itu. Nah, bagaimana kalau kemudian ada pohon tapi tidak ada buahnya? Iya. Yeah. Ada pohon tapi imitasi. Uh -huh. Nah, itu gambaran daripada manusia manusia. Yang tidak berakhlak. Atau manusia-manusia memang tidak mempunyai kepribadian yang utuh, Sehingga apabila kemudian. Lebih-lebih lagi kalau pohon itu akarnya uh, lemah. Yeah. Ya. Sehingga ketika kena hujan sedikit. Atau kena angin sedikit. Dia tumbang. Nah orang mu'men tidak seperti itu. Mm -hmm. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini. Masyarakat muda ini banyak sekali terkena penyakit kejiwaan. Yeah. Ya, Apa itu mudanya. Stres atau depresi atau, atau lebih macam. daripada itu hmm. Sehingga itu merupakan satu bentuk daripada uh, Kelainan kejiwaan hmm sehingga kemudian mereka ini pada umumnya jiwanya tidak sehat. Nah, karenanya uh, juga enggak benar omongan orang mensana encorbon jasana. <laughs> kalau badan sehat, ya, tidak jiwa, jiwa ya. Sehat, ternyata banyak orang sehat tapi jiwanya, jiwanya tidak sehat. <laughs> Makanya jiwa yang sehat itu hanya kalau dibangun di atas tauhid yang benar, Betul. maka dia akan kokoh ibarat sebagai pohon kurma itu. Hmm. Ada penelitian dalam jurnal American Scientist ya. menyebutkan bahwa pohon aren eh, kurma itu adalah satu-satunya buah hmm. yang mengandung seluruh unsur vitamin dari A sampai Z, yeah. sehingga karenanya Amerika membuat semacam suplemen untuk apa e, mengganti kurma itu dengan bahan yang kimia. Mm -hmm. Saya tidak perlu sebutkan namanya, karena itu sebagai promosi buat usaha ini juga <laughs> perlu. Namun ini merupakan satu hasil penelitian. Karena kita kalau ingin kuat banyak makan kurma juga yeah, ya. Yeah. Nah sel selain itu seorang mukmin digambarkan oleh Al-Quran seperti makan kurma seperti itu sehingga dia tangguh. Uh, apa ini uh, daunnya tidak berguguran musim panas musim dingin hmm. apapun bentuknya dia tidak tumbang hmm. jadi dia tegar karena orang mukmin itu dalam menghadapi kehidupan ini hanya ada dua konsepnya kalau dia dapat kesenangan dia bersyukur yeah. seperti yang dilakukan oleh Nabi hmm. Sallam pemesemah istrinya banyak kekayaannya mm. banyak dia yeah. kenikmatan yang luar biasa luar biasa tapi dikatakan hadza min fadli rabbi subhan Dia beluani aku ini semua karunia Tuhanku apakah kemudian aku bersyukur ada kemudian mm. apa uh, kafakal itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu demikian pula ketika mendapatkan musibah mungkin sakit mm. mungkin stroke mungkin apa namanya penyakit itu dia ya sabar iya yeah. Dan bagaimana dia alami oleh Rabbi Ayub Ayu. Hmm. Ketika dia sakit selama 18 tahun. Allah. SWT. Dia hanya mengatakan. Rabbi. Ini. Masa nyadir. Wa antarhamur rahimin. Ya Allah. Aku susah ya Allah. Hmm. Maka engkau maha pengasih. Hmm. Angkat penyakitku ini ya Allah. Dia hanya begitu tak minta kepada Allah. Siapa lagi mengangkat penyakitnya kalau bukan Allah. Faidah maritu fawashin. Yeah. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Karenanya. Ketergantungan kita kepada Allah menjadikan kita tangguh. Hmm, hmm, hmm. Ada satu penyakit baru lagi yang berkembang di masyarakat modern, namanya loneliness atau yes. apa ni e, orang bilang beaks kesepian. Meskipun dia berada di depan orang banyak, yeah. dia merasa kesepian. Apalagi sendirian. Akibatnya ketika dia kesepian terus terusan begitu, nah kalau kemudian tidak mendapatkan apa e, hiburan buat dirinya. Biasanya terus kemudian negatif narkoba hmm. atau terus posting dikit panadol lima. Yeah. <laughs> Jadi akhirnya dia merusak dirinya sendiri dengan cara yeah. ya. tersebut. Minimal minimal paling minimal itu hmm. ya senang jalan-jalan ke mall-mall kayak gitu. Yeah. Itu pelarian saja. itu. Betul. Ya Bar kalau fikir makanya kalau kita kemudian mempunyai satu keutuhan pribadi kita akan menggunakan waktu kita itu seefisien mungkin hmm. dalam rangka untuk membangun hubungan kita kepada Allah dan sekaligus dalam hal yang sehingga bermanfaat. Ya, kalau kemudian orang itu beraktivitas, kemudian dia bermanfaat buat Allah dan kemudian manfaat buat manusia, maka itu sudah baik manusia. Heeh. Hmm. seorang mukmin itu adalah orang yang kemudian pribadinya utuh, tidak kemudian mengalami satu kegoncangan-kegoncangan ketika terjadi apa masalah atau musibah. Sehingga kalau dia mendapatkan nikmatan dia bersyukur, kalau kemudian dia mendapatkan kesusahan ya bersabar. dia bersabar. Nah, inilah pribadi seorang mukmin yang kemudian di, akan mudah untuk menjual dirinya mm -hmm. Berapa banyak Kemudian mereka yang sedang memperjuangkan Islam Ketika kemudian ditawari Dengan uang, tumbang dia yeah. Ketika kemudian eh, Digoda oleh perempuan, tumbang dia Ketika kemudian dia Mengalami suatu apa Bisikan-bisikan untuk diberikan Kekuasaan, tumbang dia mm. Ketika kemudian dia diancam, tumbang dia Berbagai macam Bentuk Pendekatan, rayuan dan upaya-upaya untuk men menggugurkan atau kemudian menjadikan uh, kekuatan langkah kebenaran yang dia tu, yang dia itu, maka dia kemudian menjadi apa ini mudah untuk menjual dirinya hanya karena sesuatu kemanfaatan yang sedikit itu dan ini yang harus kemudian kita jaga karena jangan sampai apa yang kita perjuangkan ini yang begitu mahal nilainya itu kita jual dengan harga yang murah. Makanya banyak dari mereka yang berguguran di dalam proses memperjuangkan kebenaran disebabkan karena kelemahan jiwanya mm -hmm. dalam kaitan ya seperti orang mengatakan ustaz juga manusia <laughs> <laughs> ya ini hanya apa dia menjual dirinya dengan hal-hal yang tidak benar yeah. dengan kemudian langkah-langkah yang tidak betul dengan hanya kemudian hanya memperkaya diri tanpa kemudian dibenarkan kepada terjatuhkan kepada kebenaran mm -hmm. apalagi kemudian ketika dia berada pada posisi yang di sana ada perebutan, yeah. ya perebutan kekayaan, perebutan kekuasaan, perebutan-perebutan itu, maka biasanya mereka akan bergabung dalam kelompok itu hmm. untuk memperoleh bagiannya. Nasehulah nah, Allah afiat, ya, semoga Allah menjaga kita hmm. dari berbagai itu karena memang itu adalah merupakan satu tim budaya setan yang lebih buruk lagi ketika kemudian mereka menjadi tunduk dan patuh mm -hmm. kepada Tawarid atau kepada hmm. Para penguasa yang Tidak menjalankan syariat Allah Yang mereka justru ingin merusak syariat Allah Justru mereka kemudian Ingin menumbangkan syariat Allah Justru mereka yang kemudian ingin menginjak injak Syariat Allah yang kemudian Mereka mendorongnya Para penguasa hmm. seperti itu Atau kemudian menjadi Wakil-wakil yeah. ya, Daripada mereka yang dikatakan Tawarid hmm. sebagai manusia-manusia Atau makhluk Selain Allah yang dibesarkan atau diagungkan atau diikuti selain daripada Allah. Padahal itu adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang dihalalkan oleh Allah mereka hmm. haramkan. Yeah. Apa yang dihalalkan oleh Allah mereka halalkan. Dan itu diikuti oleh mereka ini. Maka ini merupakan satu bentuk penistaan jiwa dan diri. Dan kemudian menjual harga dengan murah. Hanya untuk memperoleh keadaan ke kepentingan sesaat. Dan kemudian ...tidak mau memperoleh ridha Allah SWT... ...manusia seperti ini dia telah kena penyakit syirik. Syirik apa ini? Yaitu syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah. Syirik dalam kaitan dengan masalah cinta. Ya. Makanya cinta ini hmm. jangan liar. Hmm. Setiap manusia punya rasa cinta. Betul. Cuma kalau cinta itu tidak diarahkan... ...maka dia menjadi liar. Hmm. Ya. Ya. Dan cinta yang liar ya seperti alang-alang liar itu ya, juga bermanfaat Ya Ujung-ujungnya dipermainkan oleh syaitan hmm. ya. Tetapi kalau cinta itu benar Maka dia diarahkan dalam porsi dasarnya cinta kepada Allah hmm. Dan cinta karena Allah yeah. Dan kalau itu terbangun betapa indahnya kehidupan dunia ini Lihatlah ketika seorang ulama Yang kemudian dia terbangun di dalam dirinya cintanya kepada Allah Maka kemudian dia akan ditekan dengan cara diancam, dibunuh, segala macam hmm. Maka beliau mengatakan Al jannatu fi qalbi Surga itu ada di dadaku hmm. Itulah rasa cinta yang terdapat dalam diri orang itu Yaitu surga sebagai satu kenikmatan Yang tidak bisa orang melihatnya Karena adanya di dadak hmm. Itulah makanya rasanya mengatakan At-taqwa ha-huna hmm. at itu ada di hati yeah. Nah kalau seseorang mempunyai surga dalam hatinya Dia selalu dalam taman-taman keindahan apa yang terjadi kata mereka kata beliau ini ini kota lu li syahada kalau mereka mau membunuh aku matiku mati syahid. Wah insya jannah faksi kalau mereka mau memenjarakanku penjara bagiku adalah tempat untuk menyendiri berkhawatir. Hmm. Wah taraduni fakar di siapa kalau mereka mengusir aku kebergenku adalah darma wisata. Allahakbar. Orang seperti ini hmm. akan merasakan kenikmatan hidup yang luar biasa. Hmm. Makanya Sungguh hamba Seorang yang hidup tanpa cinta yeah. <laughs> Apalagi cinta karena Allah Yang dibangun kemudian di atas syariat Allah Betapa itu terbangun Dalam keindahan-keindahan Bukan dalam mimpi mm -mm. tetapi dalam realitas Makanya Islam Syakha S.A.W mengatakan Jangan kamu berharap untuk masuk surga Allah Sebelum kamu merasakan surga Allah di dunia mm -hmm. Subhanallah Nikmat kehidupan itu Kalau dibangun di atas dasar cinta, cinta karena Allah Coba perhatikan Seorang Suami pesan hmm. istrinya. dibangun kehubungannya karena cinta kepada Allah mereka akan saling menyayangi mereka akan saling menghormati mereka akan saling mengingatkan hmm. mereka akan saling menerima keadaan mereka akan selalu membangun untuk dan bangun, bangun membangunkan hmm. Ayuh solat Ayuh hmm. puasa Ayuh begini Ayuh begitu dalam kebaikan kebaikan kebaikan Ketika pasangannya marah. Diingatkan jangan marah dong. Ya. Yes. Ketika pasangannya lalai. Jangan lalai dong. Hmm. Ketika kemudian pasangannya. Kemudian tidak bersedekah. Sedekah dong. Allah. Allah. But. Salim mengingatkan hmm. Dan kemudian Mereka. فkerja sama di dalam ketaatan kepada Allah termasuk di antaranya di dalam menggali agama-agama Allah ini hmm. dan termasuk menyampaikan kepada manusia bagaimana menyadarkan manusia supaya kembali kepada Allah. Coba kita perhatikan Allah Subhanahu wa menyebutkan di dalam surat apa At-Taubah. At Ayat 24 Allah katakan "Qul inkana kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum" وامن ملك در فطموها وتجاره تخشون كسدها وما ساكن ترونها احب اليكم من الله ورسوله وجيهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم kan Muhammad, babak -babak kalian, anak -anak kalian, saudara كاليان Istri atau suami kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian takut bangkrut itu. Atau rumah-rumah yang kalian senangi itu. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Serta jihad di jalannya, maka tunggulah saatnya sampai Allah mendatangkan urusannya. Hmm. Sampai Allah mendatangkan urusannya, bisa jadi mati, yeah. bisa jadi kiamat ini. Hmm. Ya, Allah ular Yahdi lah fasikin dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sebagian, kalau kita itu cinta karena Allah di jalan Allah tidak ada yang berat dalam hidup ini. Ya, keluarga kita berikankan untuk Allah, hmm. anak kita bersembahkan untuk Allah, harta kita akan gunakan di jalan Allah, hmm. kita akan selalu dalam kaitan berkorban berkorban di jalan. Allah Subhanahu kalau rasa cinta ini tumbuh dalam diri seorang mukmin apa yang terjadi keidangkannya dalam hidupnya yang kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-mahabbatu qutul qulub wa arwah wa qurratul uyun wahia al-hayatu min jumlatil amwat subhanallah dia katakan apa cinta itu yang dibangun di atas hmm. dasar kepada Allah dan asal dari itu, dia merupakan kizinya hati, hmm. makanannya hati, makanannya Makanan kalbu, kizinya roh dan ketenangan jiwa manusia dan ketenangan mata manusia, itulah kehidupan yang hakiki. Siapa yang tidak mendapatkan itu, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang mati. Hmm. Subhanallah Allah. orang bangun malam. Hmm. Ya mulai yang lainnya mendengkur. Cuba mana yang hidup? Yang hidup adalah yang bangun malam itu. Hmm. Ketika salat adan subuh orang pada terbangil terbang terpanggil untuk salat abad subuh. Tapi yang lainnya mendengkur. Mana yang masih hidup? Hmm. Dan mana yang sebenarnya masuk kategori apa? Mereka yang tidak mendapatkan antik kehidupan itu. Maka kemudian Imam Qayyim juga sedikit mengatakan, Wan nur la di manfaqadahu fauwa fi biharululuman. Orang yang tidak mendapatkan cinta itu, maka dia kehilangan cahaya sehingga hidupnya dalam kegelapan dan hmm. kegelapan. Allahu akbar. Demikianlah. Kemudian kelezatan yang harusnya akan diperoleh orang-orang seperti itu, maka hidupnya akan selalu dalam kenikmatan dan kenikmatan. Mudah-mudahan kita diberkati Allah kesenangan dan kenikmatan cinta seperti itu sehingga hidup minum menjadi indah dan subhanallah. Apa kata Nabi Muhammad terakhir? Ida gursa syadatul muhammad. Kalau kemudian pohon cinta itu. tanamkan dalam hati. Kemudian disirami dengan air ikhlas. Hmm. Dan kemudian. Apa? Dibangun. Dijaga dirawat. Ini, dengan nama ini. Nabi Muhammad SAW. Maka akan menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Subhanallah. Subhanallah. Betapa nikmatnya cinta seperti ini. Semoga ya. kita diberikan Amin. Kita seperti ini. Amin. Baratulah. Subhanallah. Rekan Daktah. Bicara cinta. Bicara cinta. Memang tidak akan pernah habisnya Selalu saja yang terngiang dan tergambar dalam benak kita adalah keindahan Dan ternyata tidak ada cinta yang hakiki Kecuali cinta kita kepada Allah benci kita kepada Allah Dan juga rindu kita karena Allah Dan memang ini tidak mudah untuk kita lakukan Kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT Baik, irkan dakta Nanti kita akan diskusikan tentang cinta kita kepada Allah Dan... Setelah yang satu ini Anda jangan ke mana-mana, tetap materi malam ini sangat menarik karena terkait dengan kehidupan kita. Baik masih bersama saya Anwar Soringlah Dum lewat acara kajian malam bersama Ustaz Farid Ukhbah. Dan terkendakta di segmen yang kedua ini kita adakan dialog tanya jawab dengan Ustaz Farid Ukhbah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 8816363 anda bertanya atau juga sharing terkait dengan materi yang tadi sudah diterangkan oleh beliau. Dan baik, nampaknya sudah tersambung di ujung telpon 8816363, kita sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Faizin. Faizin di mana? Uh, ada di Cikarang. Baik, silakan langsung. Oke. Okay. Sama pusat Said Uqbah ya? Ya, betul. Ya. Uh tet ini masalah ini yang masalah ketolihat mm -hmm. uh, yang istilahnya kayak realita yang ada kadang orang yang suka bersujud suka sholat itu malah ujiannya lebih berat dari orang yang istilahnya cuek-cuek aja. Iya. Yeah. Nah itu gimana cara kita untuk istilahnya melihat kenyataan ini? Iya. Yeah. Terus untuk memperkuat keimanan kita supaya kita nggak goyang gitu. Hmm. Mungkin Baik. itu saja Ya, ya. Hmm. Oke okay. Makasih Tad Baik Pak Faizin Alaikumussalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh Silahkan ya. Tad Waalaikumsalam uh, Pak Faizin Hidup ini adalah Merupakan Tengah-tengah Ya Daripada Keputusan Apakah surga Atau neraka Jadi hmm. surga Adalah tempat Untuk orang-orang Yang ter terbukti Bersih Suci Dan uh, Terbukti Menjadi hamba Allah hmm. Adapun neraka, Ada pun neraka adalah tempat Buruk bagi mereka yang telah melanggar Allah nah, Dunia ini adalah kesempatan Untuk menentukan hmm. Apakah seseorang pantasnya di surga Atau pantasnya di neraka yeah. Karena itu dunia adalah tempat untuk ujian Itulah yang Allah sebutkan Dalam surat al mulk ayat 2 Al-Ladzi khalaqal mawta wal hayata Di ayyukum ahsan humila Wahol Azizul al Qafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Jadi kita ini hidup untuk diuji. Hmm. Kalau hidup untuk diuji, bukan berarti untuk lehalehan. Yeah. Bukan berarti untuk hanya senang-senang Ujian itu bisa berupa kesenangan Bisa berupa kesusahan Wana blokum bishari wal khairi fitnah yeah. Ujian itu bisa kebaikan Bisa bah Bisa keburukan Tergantung bagaimana kita menyikapi itu Jadi ujian itu jangan dianggap kesulitan saja yeah. Termasuk nikmat yang manusia berdapat itu adalah merupakan ujian Kerana kita harus faham Semakin bagus ujian itu Semakin kita bertahan dan mampu untuk Menyelesaikan ujian itu Maka semakin bagus iman kita Rasulullah Katakan asal dunia balan alam biak semua yuran teman orang yang paling banyak ujianlah pernah nabi dan setelah itu dan selepas itu. Perhati semakin kuat iman seseorang akan semakin banyak ujiannya dan itu pertanda dia semakin dekat kepada Allah Taala bukan malah menjauh. Hmm. Nah, karenanya kita jangan kemudian goyah justru kita semakin menunjukkan bahawa Allah begitu berhatinya kepada kita. Waalaikumsalam. Baik, Pak Paulzan ya, Pak Icik. Hmm. Dan sekarang kita terima yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Siapa di mana? Dengan di Jikarang, Wagio di Jakarta, Iya baik silakan. Ini tetap saya mau tanya tetapi ya. untuk hukum ini tetap e, beli rumah dengan kredit itu gimana tetapi ya? hmm. terus saya kan ini masih bimbang tetapi karena kan lagi belum ini ya? hmm. belum begitu paham masalah hmm. itu. Baik. Apakah hmm. ketakutan saya? nggak punya rumah dengan keris itu termasuk mengganggu taqid saya nih teman, terima kasih atas hal yeah, itu. Baik ya, ya rekan dokter ini bicara tentang yeah. kajian lain ya. Yeah. Yeah. Jadi saya ingin uh, mengatakan uh, anda bisa pertanyakan lewat kajian fikih ya, yeah. dan itu ada di kajian uh, Ustaz Zainal Abidin ya. Yeah. Kita ingin lebih spesifik lagi berbicara tentang masalah Tauhid Walaupun memang sesungguhnya ada kaitannya dengan masalah ini hmm. Tapi baik kita terima dulu yang berikut dulu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan ibu Ganis Ibu? Ibu Ganis ya. Silakan Ibu Ganis Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam ya. Saya mau tanya ini ya. misalnya, seberapa besar uh, tanggung jawab seorang ibu Lebih banyak mana gitu ya hmm. Seorang ibu dengan seorang ayah dalam mendidik anaknya ...supaya berakhlak mulia seperti perumpamaan surat Ibrahim tadi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, pernah anak saya bertanya pada saat banyak bencana gitu ya. Waktu banjir, waktu eh, gempa dan apa, longsor dan sebagainya. Eh, dia bertanya... Waktu itu dia sudah tahu bahwa Bencana itu yang mem, Apa terjadi bencana itu Karena ulah manusia gitu ya mm -hmm. Kemudian dia tanya Ibu kenapa kok uh, Allah itu menciptakan manusia Padahal kan gak butuh manusia Manusia kan cuman bisanya Rusak katanya gitu mm -hmm. Kemudian saya menjawabnya berdasarkan Surat uh, Alambia ayat 23 Itu Ustadz mm -hmm. Yang uh, la Layas Alu Ama, ya, Allah. alu, wahum, ya itu. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, uh, tetapi merekalah yang akan ditanya, gitu kan ya? Hmm. Nah, dia nggak puas dengan jawaban saya ini, ini, ini. bagaimana menjelaskannya? Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya, kita terima dulu. Assalamualaikum. Salam. Dengan. Uh, dari Leni Pak, bija di Jati bening. Silakan. Saya ingin tanya tentang itu media masa kan sering memberitakan ulang UFO gitu Pak ya Tentang UFO? Hmm. Iya hmm. Itu sebenarnya ada apa enggak ya Pak ya? Kalau <laughs> pun ada apakah itu termasuk kematian Nabi Muhammad Pak ya? Iya Baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam hmm. Ya dua pertanyaan ini ya Ibu Gadis di Raulumbu ini uh, Tentang uh, seberapa besar tanggung jawab ibu kepada anak ya Dan juga apakah sama dengan tanggung jawab bapak kepada anak dan? Iya yeah. Barakalul Fikum berkaitan dengan sejauh mana tanggungjawab ibu dan bapa mm -hmm. dalam mendidik anak. Yeah. Uh, sebenarnya uh, tanggung jawab pertama, pertama itu terletak pada Bapak Pada Bapak Pada Bapak hmm. Karena Allah menyebutkan dalam uh, Al-Quran Ya ayu alatina amanu ku anfusakum Wahli wa ahlikum Allah. nara hmm. Wahai yang beriman, jaga dirimu dan, keluarga. dan keluargamu Dirimu ini artinya Bapak-Bapak hmm. yang bertanggung jawab yeah. Dan keluarga berarti anak, istri dan anak hmm. Nah, karena itu kita sebagai uh, seorang Muslim yang berkewajiban sebagai suami untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap uh, uh, keluarga. Hmm. Ya? Makanya Rasulullah mengatakan layar kelajangnya tadayuth, hmm. tidak akan masuk surga lelaki yang dayuth. Hmm. Siapa dayuth itu? Yaitu lelaki atau suami yang membiarkan istrinya Melakukan pelanggaran dalam agama hmm. Atau anaknya melakukan pelanggaran terhadap agama Termasuk diantaranya pacaran hmm. Atau kemudian um, apa ini, Istrinya keluar rumah tanpa jirbab Dibiarkan hmm. oleh suaminya itu hmm. adalah deus, deus. Ya, Karena itu adalah merupakan tanggung jawab Sang suami hmm. Nah kalau kemudian kita perhatikan e, Perilaku daripada Suami yang seperti itu Akan berpengaruh kepada istrinya hmm. Karena adanya kekendoran tadi itu yeah. Dan akan berpengaruh kepada anaknya hmm. Nah Ketika kemudian suami itu bertanggung jawab, kemudian dia mengarahkan istrinya, dan mengarahkan anaknya, maka akan terjadi kebersamaan di dalam membangun rumah tangga hmm. yang dia sekan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap ayat itu yaitu al-adabul al hasan. Iya. Yeah. Ya, yeah? ajarkan anak-anakmu itu hmm. dan istrimu itu dengan cara yang benar, dengan apa, ajaran yang benar, hmm. dengan contoh yang benar. Nah, ketika ditanya mana lebih besar tanggung jawabnya? Pertama adalah bapaknya. Hmm. Kedua ...karena bapak itu mempunyai tanggungjawab juga di luar... ...dalam langkah mencari nafkah dan seterusnya... ...maka ketika ibu itu lebih banyak keberadaannya bersama dengan anak-anaknya... ...Rasulullah mengatakan... apa ini? Eh kulukum mas'ulun wa kulukum mas'ulun an masing-masing bertanggung jawab terhadap jauh terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya fa zawjun suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya wa zawjatu dan wanita itu adalah bertanggung jawab terhadap apa ini baitul zawjiyah rumah tangga suaminya ngerti antara rumah tangga suami siapa adalah mengurus anak-anak itu sehingga anak-anak itu ketika berada dekat dengan ibunya maka ibunya harus memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak-anaknya itu sehingga kemudian baik itu cara pendidikannya maupun contoh yang diberikan kepada anak-anak itu secara benar. Nah, kalau itu dilakukan dengan benar, maka tanggung jawab mereka di hadapan Allah sudah dilaksanakan sampai anak-anak itu balik atau sangat menikah. Hmm. Nah, karenanya kita berusaha untuk bagaimana membangun ke apa ini ke, ke pendidikan anak-anak itu secara bersama suami hmm. istri yang kemudian ee, kalau tidak apa, berimbang Juga nanti yang satu Memperbaiki Satu merusak yeah. Harus ada kebersamaan itu mm. Meskipun uh, Tangja suninya Ada pada suami Dan istri adalah merupakan pelaksana langsung apa, Istilahnya Eksekutifnya yeah. Eksekutifnya Dalam rumah tangga itu Ada pun pertanyaan yang kedua uh, Ibu tadi menjawab Tentang Kalau manusia itu Membuat kerusakan Kenapa Allah mm. menciptakan ah, ini adalah hikmah yeah. Di balik dari semua itu Pasti mengandung hikmah Kalau semua mulus-mulus saja Tidak mm. ada dunia ini Betul. Tidak ada syaitan itu Semua ada hikmahnya hmm. Ada buruk, ada baik Ada siang, ada malam hmm. Ada laki, ada perempuan Nah, kalau dia bertanya kenapa semua itu ada nah, ya, Ibu sudah benar jawabnya hmm. Allah itu tidak pernah ditanyakan apa yang dia perbuat Tapi manusia akan ditanyakan hmm. Nah, yang penting diingat di sini Ibu bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat 85 Ayat ini ketika dibaca oleh seorang ulama di Madinah, hmm. Dia menangis Akhirnya ketika menerangkan ayat ini enggak kuat sampai meninggal dunia Allah. Dalam pengaciannya itu hmm. yaitu Syama'ul Syekh itu. Dia membakan ajnin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Apa ini? Wad'uhu wad'u rabbakum khaufan wad'uhu khaufan wa tama. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya. Jadi memang jangan kalian membuat kerusakan di ke muka bumi ini setelah terjadi satu perbaikan. Hmm. Jadi memang dasar manusia ini suka merusak Masak. padahal Allah memperbaikinya. Nah, karena itu apa yang kemudian eh uh, ayat saudara 556 ya dan juga 85 itu menggambarkan tentang larangan membuat kerusakan. Nah, ketika manusia itu tabiatnya mengarah kepada kerusakan, maka Allah mengarahkan jangan kalau melakukan itu. Inilah makna agama. Agama itu mengarahkan manusia supaya tidak berbuat rusak, rusak di dalam keyakinan, rusak di dalam ucapan, rusak di dalam perbuatan. Sehingga kalau kemudian dia terarah dengan dasar-dasar agama itu, maka dia menjadi manusia bukan lagi merusak, hmm. tapi memperbaiki. Makanya Allah katakan, Inna Allah ma'alladina taqaw waladinahum sinawun. Allah bersama dengan orang-orang bertakwa dan selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Nah, begitulah uh, apa ini yang namanya. Ungkapan para nabi itu In uridu Apa yang aku lakukan adalah ingin memperbaiki Nah itulah perilaku dari para nabi Dan para nabi itu selalu perbuatannya memperbaiki dan memperbaiki Makanya yang kita ikuti adalah para nabi itu Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia selain para nabi adalah mereka merusak dan merusak Nah karenanya kalau kita sekarang ini melihat keadaan Lebih banyak orang merusak daripada memperbaiki Ya, kalau seandainya satu membangun pada mm. seratus orang membangun mm. itu ngerusaknya emong dia butuh empat bulan membangun <laughs> itu ngerusaknya cukup satu orang pakai bulldozer dalam satu jam. Iya. Yeah. <laughs> Tapi kalau kemudian yang membangun itu cuma satu yang rusak mm. seratus bagaimana gak ada Itulah keadaan ya. sekarang ini yang sangat apa mengerikan. Ada pun pertanyaan tentang UFO terus terang mm. saya nggak tahu. Iya. Yeah. Dan ini perlu dipertanyakan kepada para ilmuwan apakah ini fiktif mm. atau beneran? Iya. Yeah. Apakah itu merupakan sesuatu yang serupa? Jauh ke seluruh atau tidak saya tidak pernah punya pengetahuan tentang masalah itu. Baik. Allah. Ya, uh, khilaf ini jadi masalah UFO ini nanti bisa kita cari informasinya ya dari beragam informasi dan referensi yang lain. Baik, kita berikan kesempatan yang lain dan sudah tersambung di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aisyah di Pantar Kebang Baik, silahkan Ibu Aisyah. Ya. Saya mempunyai apa ya, mempunyai apa penyakit hati, mempunyai ya. penyakit hati yang sulit sekali untuk, kayaknya untuk di apa dirubah. Mm -hmm. Apa itu penyakit hatinya, bu? Keras itu. Keras hatinya. Ia ya, saya selama ini sudah berusaha dengan puasa daun Keras itu terus saya ingin sama Insya Allah sampai akhir hayat saya saya ingin apa istilahnya benar-benar menjadi hamba yang tunduk dan taat. Hmm, terasa apa bu ketika keras itu? Ya. Terasa apa ketika keras itu? Keras kalau misalkan uh, punya apa istilahnya punya uh, ini apa misalnya kesel apa tuanya? Sulit sekali untuk dikendalikan ya. Sudah bermacam-macam dengan ya. ya zikir ya bangun malam Insya Allah akan hmm. saya hmm. Terus terus yeah. terus gitu Tapi yeah. sampai saat ini Kok belum bisa ya Ustaz ya yeah. eh, nah. Taklim juga insya Allah yeah. Kemana-mana saya kejar gitu hmm. Tapi saya merasa kadang Setelah taklim kok saya belum berubah hmm. Gimana caranya Ustaz Tolong beri yeah. saran saya yeah, Baik Ibu Aisyah hmm. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya setelah Ibu Aisyah Kita terima yang berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Dengan Ibu Munawaroh Di mana Ibu? Di Bekasi Utara Silakan. Hmm. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam ya, uh, Kita sebagai Muslim itu kan harus utuh ya Pak ya Ya betul Alhamdulillah Di tempat kami ini ada taklim gitu Tujuannya hmm. ingin Agar mereka itu pada mengenal Islam secara benar Ya hmm. Bagaimana kalau orang itu sudah dijelaskan dasarnya Ya hujahnya dengan jelas Tapi mereka itu masih aja tidak mau oh istiqomah hmm. Orang yang seperti itu bagaimana hmm. Dan yang ingin saya tanyakan ini Hadis ini Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya Dan ahli bid'ah sesudah aku Rasulullah tiada Maka tunjukkanlah sikap menjauh bebas dari mereka Perbanyaklah lontaran cerca dan kata, merek, kata tentang mereka dan kasusnya. Susahkanlah mereka agar mereka tidak makin merusak citra Islam. Waspadailah pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Demikian Allah akan mencatat bagimu bahala. Dan aku meningkatkan derajat kamu di akhirat. HR At-Tahawi. Atah, atah, dan ya, ini bagaimana Hadis dengan yang satunya atahawi. lagi. Iya hmm. At-Tahawi tapi yang satunya hmm. lagi. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada mm -hmm. kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan fitnah-fitnah mm -hmm. yang menyesatkan mm -hmm. dan sahwat perut serta sek mm -hmm. arido. Eh, tolong penjelasan anda. Buku apa tu buku? Buku nya ini ada 1.100 hadis terpilih mm -hmm. sinar ajaran Muhammad. Mm -hmm. nah, tolong dijelaskan eh, bagaimana kedudukannya hadis itu dan bagaimana dengan orang yang seperti itu. Uh, kita menyikapinya Baik. bagaimana? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita menjawab Ibu Munawarah tadi ada Ibu Aisyah ini hmm. yang keras hati ini. Yang kan? uh, Ibu Aisyah, rahimakillah, uh, bahawa manusia itu yang paling utama adalah hatinya. Ya. Karena Rasulullah mengatakan inna fil jasad mudha. Jika sahlah sahlah jasadnya klu, wajah sahlah sahlah sahlah sahlah sahlah sahlah jasadnya Manusia itu tergantung kalbunya itu. Hmm. Kalau dia baik, seluruh tubuhnya akan baik. Kalau dia rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam surat Ashura Ash Ayat hmm. 88-89 Yawmalaya fa'umalum walabanun Inilah man'atollaha Biqalbin salim Pada hari manusia akan berhadapan kepada Allah Tidak ada arti lagi harta dan anak hmm. Tetapi dia akan membawa Kalbu yang sehat hmm. Nah kalau kita perhatikan apakah yang dimaksud Kalbu yang sehat Ibn Qayyim menyebutkan hati yang sehat itu Apabila dia tidak Terkena penyakit Subuhat hmm. Subuhat ini ada penyakit keraguan di dalam jiwa yeah. terhadap kebenaran Islam, terhadap ajaran Islam Karena pengaruh syaitan dan karena pengaruh pikiran-pikiran manusia dan hawa nafsu hmm. Adapun kemudian yang kedua adalah fitnah tu syahawat yeah. nah, Itu disebabkan karena faktor fitnah yang ditimbulkan oleh faktor makanan, minuman, kemudian hawa nafsu, seks, ya, kemudian hmm. tidur dan ngomong Ya, berbicara. berbicara. Nah kalau kemudian ibu sudah melakukan suatu proses terapi untuk memperbaiki hati yang tadinya keras itu dengan cara apa ini uh, puasa Dawud mm -hmm. itu adalah bagian daripada upaya untuk uh, memperbaiki mm -hmm. Kalbu itu. Tetapi kalau kemudian hanya sebatas itu itu mungkin paling bisa untuk menekan dari sisi syahwat hmm. Tapi yang syubuhat ini yang paling yeah. bahaya yeah. Karena syubuhat lebih dahsyat daripada syahwat hmm. Nah ibu sudah berusaha untuk dengan menekan dari syubuhat Sudah betul itu syahwat hmm. Tapi yang syubuhat ini ibu Nah syubuhat ini banyak sumbernya hmm. Bisa dari televisi Iya yeah. Karena sinetra-sinetra yang rusak itu Atau bisa jadi bacaan buku yang tidak benar hmm. Atau pengaruh omongan-omongan Apa ini kawan-kawan Atau mendengarkan semua bentuk Daripada pemikiran yang menyimpang hmm. Yang berpengaruh dalam diri seseorang Sehingga akan mempengaruhi hatinya Nah ini adalah harus diperbaiki dengan jalan membuat atau mendalami tauhid dan membuat satu kajian-kajian baik mendalami al-Quran dan Sunnah sehingga kemudian hilanglah subhat itu kebenaran adalah satu yeah. Allah katakan dari kamu Allah orang ada al bater hak ilah dzalal dalam satu jenis tiga Allah katakan bahawa yang namanya Allah itulah Tuhanmu yang maha benar maka kalau kamu tidak berjalan di atas kebenaran Allah itu kamu akan berjalan di atas kesesatan. Yeah. Nah, karenanya kalau memang kita mampu menegakkan yang disebutkan dengan apa ini menolak segala syubuhan itu jawabnya ada dalam surat al islam sajadah wajha'anna min huma aima tujihuna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun nanti penyakit Uh, kelas hati itu disebutkan oleh ayat itu dengan dua hmm. Sabar dan yakin yeah. Sabar dalam arti menekan awas nafsu Tadi dengan puasa tadi betul Kemudian kedua dengan yakin Untuk menolak syubuhat syubuhat yang timbul di masyarakat ini Nah itu bisa mendalami Lewat kajian, lewat segala macam yang mungkin Bisa untuk menyadarkan kita Dan yang sudah paling bagus Ibu Aisyah ini hmm. Dia sudah mengakui yeah. Satu, kemudian dia menyadari. Menyadari. Nah kalau sudah mengakui menyadari itu bisa dirubah bu, tidak mungkin nggak bisa. Hmm. Tidak ada yang dapat merusak merubah kerasnya hati seseorang hanya agama saja dan itu yang paling pokok adalah Al-Quran Makanya Ibn Abbas menyebutkan kalau hati anda itu keras maka lakukan tiga hal. Kalau dalam Tiga hal ini anda masih keras berarti anda perlu ganti hati itu dengan hati yang lain. <laughs> Kata Mabas yang pertama perbanyak eh. solat, mm. laksanakan solat secara khusyuk itu akan memperbaiki kondisi hati. Mm. Yang kedua perbanyak membaca Al Quran. Telawat Quran. Al Quran. Karena itu akan melunakkan hati. Mm. Yang ketiga Ikutilah majlis-majlis taklim yang benar. Yeah. Yang itu akan dapat menghilangkan subuh tadi itu. Hmm. Nah, kalau tiga hal ini dilakukan, maka hati itu akan sehat. Begitu ibnu Abbas menyampaikan kepada kita. Barangkali yeah. kerasnya itu bisa dipakai oleh ibu. Dan kita semuanya. Mungkin juga kita ini keras hatinya. Mm -hmm. Tapi kita enggak menyadari. Betul. Tapi Ibu Aisyah ini kami... Sudah betul. Yeah. Beliau menyadari. Mm -hmm. Tapi banyak orang kemudian tidak menyadari itu. Yeah. Nah, tandanya apa orang hatinya keras? Sulit menangis ketika dia sholat. Sulit menangis ketika dia mendekatkan diri kepada Allah. Mm -hmm. Sulit menangis ketika dia membaca Al-Quran. Sulit merasakan nikmatnya ibadah. Itu tandanya hatinya orang keras. Apalagi kalau kemudian... Kemudian orang itu menjadi angkuh hmm. Tidak mau menerima kebenaran Ya, Menjadi apa? Tidak bawah Tidak bawah Tidak, tidak tulus di dalam berlaku-berlaku amaliyahnya itu Baik Kemudian ada pun yang kedua Ya yang, yang kedua kita jawab nanti setelah Baik. yang berikut ini Baik, barulah Baik masih dari Giri Agus Salim 77 Bukasi Dakta 107 FM Bijak dengan dialog terdas dengan informasi Alhamdulillah rekan dakta kebersamaan kita Terus berjalan dan tak terasa ya Waktu sudah mendekati akhir di acara kita Tapi ada beberapa menit ke depan Masih kita bisa diskusikan Dan rekan-dakta kami informasikan Untuk anda yang ingin bergabung silakan menghubungi kami di 8816363 Langsung ya Ya, tadi sudah ada pertanyaan yang dijawab Dan juga ada pertanyaan yang belum terjawab Ini dari Ibu Munawarroh kalau saya melihat ini pertanyaannya lebih pada bagaimana uh, membangun uh, metodologi dakwah kita yeah. sehingga uh, ketertarikan orang lain kepada kebenaran yang kita sampaikan itu uh, bisa uh, apa namanya mendapat respon positif dari berbagai pihak. Nah, ibu menawaroh pertanyaan tadi tentang bagaimana orang-orang yang sudah diberitakan diberitahu tetapi juga tidak pernah uh, merasa uh, apa namanya uh, merubah. Ya, keadaan tetap tidak tidak berubah keadaan. Nah ini sesungguhnya apa yang terjadi dalam konsep ini? Ya, Barakulah uh, Fikm, memang seperti ungkapan Ibu tadi, hmm. manusia muslim itu harus utuh. Yeah. Tidak split personality. Betul. Dan untuk itu harus terbangun dengan secara simultan hmm. tentang bagaimana bangunan akhidah secara benar, kemudian dilanjutkan dengan ibadah secara benar. Dan kemudian menghasilkan akhlak yang kemudian terbukti secara real dan hmm. nyata. Yeah. Nah, ketika kemudian kita menyampaikan kepada orang lain satu hujjah atau alasan tentang satu masalah, hmm. belum tentu alasan atau hujjah itu diterima oleh orang lain itu. Hmm. Bisa jadi bukan karena Qurannya, bisa jadi bukan karena hadisnya, tapi yeah. cara menyampaikannya yeah. itu juga bisa menjadi penghalang. Makanya, Iqamatul material hujjah itu tidak batas at hanya menyampaikan. Dan mungkin sudah saya sampaikan. Bukan hmm. begitu. Hmm. Tetapi bagaimana izalah itu syubha. Hmm. Hilangnya syubha dalam pikiran orang itu. Sehingga yang tadinya salah. Kemudian dia sadari bahwa itu kemudian diperbaiki. Menjadi betul. Yeah. Nah ketika kemudian orang itu. Tadinya yang banyak tukang maksiat. Disadarkan kamu itu jangan minum minuman keras. Kamu jangan uh, makan riba. Termasuk tadi Pak Wagyo. Jangan... Ambil um, kredit, maksudnya, emang karena itu menyebabkan anda tidak tenang. Yeah. Nah, kalau anda tidak tenang, ya jangan diambil, karena yeah. itu akan pasti mengandung masalah. Mm. Sehingga dengan cara-cara seperti itu, kita memberikan penyadaran-penyadaran. Dasarnya, al-Qurannya begini, hadisnya begini, kata-kata ulamanya begini. Nah, ketika kita sampaikan itu, dan dia kemudian menerima, iya, ya, itu salah ya. Tapi kenapa kemudian saya kemudian kok? Ngulangi lagi, mm. ngulangi lagi. Itu berarti ada kelemahan pada jiwa orang itu. Yeah. Nah, kalau kesadarannya sudah bagus, berarti subhan itu sudah hilang dia. Mm. Tinggal masalah kelemahan jiwanya itu. Harus dibedakan itu. Nah, Ada orang pertama disampaikan, sudah menolak dia. enggak, mau yeah. terima. Karena memang yang menyampaikan orang ini benci. Mm. Karena menyampaikan orang yang jadi simpatik. Sehingga kemudian dia awal saja disampaikan, sudah oh, nolak dia hmm. Pokoknya kalau dari A itu pasti tidak benar aja saja <laughs> nah, Kalau sudah diklaim seperti itu, yeah. berarti dia sudah mindset-nya itu menolak gitu hmm. Nah, hujah apapun yang kita berikan, dia akan tolak hmm. Makanya pertama, ada tiga langkah yang masih tempuh hmm. Itulah namanya hikmah yeah. Yang pertama, harus disampaikan secara ilmi, ilmiah, dengan ilmu hmm. Ya, dasar Quran yang begini, hasil yang begini Itu harus dengan dasar ilmu Nah jangan kemudian kayak tadi ibu itu menyampaikan hadis tempatannya tapi enggak hmm. jelas hadis itu kedudukan sahih atau tidak sahih betul ibu menanyakan tadi kedudukannya sahih saya juga enggak tahu betul hadis kayak gitu tu kedudukan saya tidak sahih saya enggak tahu dan itu harus dirujuk kepada ahli hadis hmm. untuk menetapkan apakah kedudukan hadis itu sahih atau tidak sahih. Nah kalau ibu kemudian enggak yakin dengan hadis seperti itu ambil hadis yang sahih sahih bukhari ada sahih muslim ada hmm. dan begitu pula sahih sahih yang lainnya yang sudah dikumpulkan oleh para ulama sebagai kumpulan hadis-hadis yang sahih, sementara banyak orang maunya cari hadis yang aneh yeah. hadis yang kemudian tidak populer <laughs> ada kemudian yang penting mengandung ungkapan-ungkapan yang cocok dengan dirinya kadang-kadang mm -hmm. itu adalah model yeah. yang sebenarnya kita tidak harus seperti itu, sampai karena sesuatu yang umum yang kemudian yang populer dan jelas hadis sahih, dan karenanya kalau yang masalah kedua, hmm. berarti ada keberbadiannya yang fluktuatif. Hmm. Itulah namanya keimanan manusia. al iman ya, zido yang kus, iman itu bertambah juga berkurang. Jangan kita menuduh orang lain, kita hmm. pun seperti itu. Kadang naik, kadang turun. Betul. Buktinya, kadang kiamular kadang tidak. Hmm. Kadang puasa kadang tidak. Kadang sedekah kadang tidak. Itu menunjukkan adanya satu fluktuasi, dinamika daripada keimanan. Hmm. Nah, ketika iman itu naik, dorong terus. Jangan sempet turun. Yeah. Ketika iman itu menurun tekan terus supaya dia naik. Nah, itulah upaya kita untuk selalu menjaga sampai Allah katakan qad aslaham zakkaha. Telah beruntung orang telah membawa dirinya menjadi apa? suci hmm. tazkiyatun nufus. Ya. nah ini yang perlu kita bangun dalam diri kita wallahu a'lam. Baik, kita terima dulu berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan dengan Ibu Rusilawati dari Tirun Jaya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, beliau. Ini nyesat mau. Nanya, oh, mau hmm. Tadi Ustaz katakan bahwa hati yang selamat itu ya yang gampang menangis ya. Hmm. Insyaallah alhamdulillah. Tapi nangis bukankah -bukan karena ada suami, Bu Iya. Karena ya. ya. ya. ya. Masalah agama gitu maksudnya. iya. Ya alhamdulillah saya bisa merasakan itu. Kalau saya keluar dari rumah tuh kadang nangis jam 5.00 saya lihat Tilang itu kadang-kadang saya bisa menangis gitu, mbak mm. Tapi saya udah menangis lagi kadang-kadang ya, menghadapi anak saya dan sekarang mm. ada satu di antara mereka empat tu yang agak sulit menerima kebenaran gitu. Khususnya yeah. kebenaran tenang agama. Udah, mm. saya udah mm. berjuang. Saya sampai nggak ada istilahnya, yeah. istilahnya bosan ya saja. Ya. Bagaimana mm. nah, cara itu? Mungkin nantinya biasa mm. agak ada tidak pasti gitu, mm. optimis atau Iya. Selamat Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kita terpun, eh, terima dulu yang berikut. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Dengan Hanifa. Hanifa. Iya. Di Di kalender. Silakan. Jadi, ya, mungkin hmm, mungkin di luar dari uh, topik. Ya. Ya, langsung saja, okay. ya, uh, di sini saya saya uh, punya dua pilihan Yang pertama mungkin pertama saya uh, Orang saya, hmm? uh, saya punya pilihan Yang pertama memang saya sudah uh, Ada rencana untuk menikah yeah. Cuma di uh, Waktu sekarang-sekarang ini Saya ketemu orang yang lebih baik mm -hmm. uh, Jadi sudah ada pilihan Tapi ada bertemu dengan yang lebih baik Iya. Yeah. Oke. Okay, jadi istilahnya ada pilihan lain. Uh, ukurannya lebih baik apa? Iya. Yeah. Iya. Yeah, jadi sekarang saya bingung. Nah, ukurannya lebih baik apa? Itu? Ukurannya lebih baik mm -hmm. uh, dalam hal uh, keluarganya mm -hmm. lebih baik, juga sifatnya mungkin lebih uh, seru buat saya. Agamanya gimana? Agamanya lebih baik. Iya yeah, baik. Mm -hmm. Jadi kebingungan bagaimana yang mana Otomi mau dipilih? Yang terbaik. Mm -hmm. Salah so, ya. nanti ada yang tiga lagi. Seolah enggak. <laughs> uh, sekarang ini saya uh, memang choice saya lebih ke yang dua. baru. Baik dua. ya. Dua. Ya Okti, kita sudah bisa menangkap pertanyaan Okti ya. Terima ya. kasih. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya bagaimana hidupnya supaya optimis seperti ya. ya, ya. Ibu Suzla Watda meskipun kadang-kadang uh. disertai dengan tangisan. Uh. Bu hidup ini kadang tertawa kadang menangis. Betul. Tetapi jangan tertawa menertawakan orang, mm -hmm. tetapi jangan menangisin orang. Yeah. Tetapi nangislah karena Allah. Mm -hmm. Makanya nangis itu ada sepuluh macam. Pikir dia mereka menyebut sepuluh Allah. macam. Tapi nangis yang paling sehat ada nangis karena Allah. Yeah. Ada orang nangis karena berpisah. Mm -hmm. Dia senang sebenarnya, eh yeah. dia susah, tapi dia nangis. Yeah. Ada orang baru datang dari pepergian, huh? dia nangis. Padahal dia senang ketemu. Ia yeah. macam macam <laughs> orang nangis itu. Termasuk nangisnya anak ketika yeah. dia Nangisnya tidak dimanja, mm -hmm. Ketika nangisnya dia lapar wow. Kita sakit sakit seterusnya. Ada kita sepuluh nangis itu Atau nangis ketika suami kawin lagi <laughs> <laughs> Jadi nangis yang paling sehat itu Adalah nangis pada saat Orang itu nangis karena, karena Allah ya. Ya. Jadi matanya itu menjadi lebih sehat mm -hmm. Nah cuman permasalahannya Ibu ini nangisin anaknya Karena yeah. bandel yeah. Kurang mengerti tentang masalah agama Atau kurang mau menerima masalah agama uh -uh. Nah tangisan ibu ini Jangan sampai menjadikan anak itu durhaka Ya yeah. Sebab menurut para ulama ketika seorang anak menjadikan ibunya menangis, itu pertanda anak itu durhaka. Hmm, hmm. Dan hmm. jangan pernah ibu itu kemudian mendoakan atas anaknya. Karena doa ibu atas anaknya langsung kontan dikabulkan oleh Allah. Hmm. Ya? Doanya seorang musafir, doanya orang yang terdalini, hmm. dan doanya ibu terhadap atas anaknya. Makanya ibu jangan pernah mengucapkan kata-kata yang mencelakakan anaknya yeah. Dasar anak bandel hmm. Dasar anak begini Celaka kamu hmm. bila -bila -bila. Jangan bu Tetapi ibu doakan dengan tangisan ibu nangis kepada Allah Ya Allah kenapa kau karuniakan anak yang bandel seperti ini hmm. Anak yang kemudian berbeda dengan yang lainnya Tolong ya Allah mudahkan urusan dia Lunakkan hatinya dia Berjadilah petunjuk kepadanya Selalu doa sama Allah hmm. Sambil kemudian kita dekati anak itu yeah. Dengan penuh kemanjaan Dengan penuh kedekatan Dengan penuh perhatian Sebab bisa jadi Anak yang ibu kemudian rasakan hmm. Agak bandel itu Kurang mendapat perhatian yeah. Sebagaimana saudara-saudara yang lainnya Sehingga dia seperti protes begitu hmm. Sehingga dia menunjukkan dirinya begitu Makanya Dicari penyebabnya yeah. Dan kita harus optimis Selama kita berusaha dalam rangka kebaikan pasti ada jalannya InsyaAllah Dan tidak boleh pesimis hmm. Apalagi yang namanya anak ini akan menentukan kualitas kita Walajina amanu wa taba'atum buriatum biiman alhaq nabi'in buriatum Orang yang beriman dan disertai dengan keturunan yang beriman akan disertakan bersama dengan mereka Karena itu anak-anak ini adalah merupakan tanaman kita hmm. Yang harus kita tanam dengan kebaikan-kebaikan Dengan contoh-contoh yang baik Dan harus selalu optimis Untuk kemudian mereka menjadi anak-anak yang soleh InsyaAllah yang berdoa Juga berusaha Dan memberikan contoh yang baik Dan jangan pernah putus asa Ya yeah. yeah. Semua ada waktunya Bu Baru -baru. Baik Ibu Ada pun yang hani Hani atau hani Itu adalah uh, sesuatu yang sebenarnya Mungkin saja itu benar hmm. Tapi mungkin saja itu ilusi Ya yeah. Karena memang kalau orang mau menikah, keudaan setannya banyak. Makanya saya tadi bilang, bukan cuma dua. Yeah. Nanti akan muncul tiga. Uh. Buku jauh empat. Nah terus begitu. Mm. Ya, ketika mau menikah, betul. Nanti muncul lagi yang lebih baik lagi. <laughs> Makanya, jangan diputuskan dulu, tetapi lakukan istighara. Betul. Lakukan istighara. Dan jangan sertakan nafsu kamu. Mm. Keinginan kamu. Kecenderungan kamu. Istighara. Ya Allah, kalau memang... Calonku ini baik untuk agamaku hmm. Untuk duniaku Pertemukan kami Ya Allah segera Jadikanlah pernikahan itu Kalau kemudian uh, ternyata Dia kurang cocok bagiku Maka mencelakakan agamaku Mencelakakan duniaku hmm. Maka jauhkan dia dariku nah, Itu perlu doa hmm. itu Kemudian di tahap samping juga musyawarah Lihatlah sebenarnya Apasih ukuran seorang itu baik atau tidak baik hmm. yeah. Yang pantas untuk menjadi suami kita itu Ketika Hasan Abbasri ditanya saya punya anak perempuan, kepada siapa saya berikan anak saya? Maka beliau menjawab, berilah kepada orang bertakwa. karena orang bertakwa itu tidak akan mendalimi anak kamu. Hmm. Subhanallah. Yeah. Nah, ukurannya, pertanyaannya. Yeah. Apakah yang kedua yang bertakwa atau yang pertama bertakwa? Makanya jangan disertakan hawa nafsu di situ. Lakukan istighara. Lakukan musyawarah dengan keluarga. Dan kemudian perhatikan secara benar. Kalau kamu sudah mantap, putuskan. Ya, Dan jangan kemudian takut-takut lagi Ketika muncul yang ketiga dan keempat dan setiapnya Akhirnya kawin kawan Akhirnya kawan tua nanti Ya Barakulahikum Baik Ya Uktihani Semoga Allah memberikan pilihan yang terbaik ya InsyaAllah Dan kita terima satu penelpon lagi yang terakhir Oh dua penelpon lagi sudah ada yang bergabung Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan di mana siapa? Uh, dengan Ibu Ina di Kerinci Silakan. Iya ini mau kasih masukan aja dengan ibu tadi yang keras hati. Mm. Heeh. Iya. Saya enggak apa-apa, Pak Ustaz. Iya, silakan Ibu, enggak apa-apa. Mas salam nasihat Ibu. Iya. Saya juga dulu seperti itu ya, Bu. Mm. Tapi saya berusaha, saya bangun malam, saya tahajud mm. kepada Allah, tapi hadirkan hati dengan sungguh-sungguh, Bu, gitu. Iya. Ya, kita uh, Memang tidak sebentar Waktu itu lama hmm. Tapi dengan keikhlasan kita Kita mohon benar-benar Mohon kepada Allah hmm. Dan siangnya kita berpuasa uh, Rajin baca Al-Quran Dan perjemahannya Serta hmm. rajin baca-baca buku Yang islami Insya Allah Alhamdulillah Saya sekarang bisa berubah Bu. Itu hilang dari hati saya Kejahatan yeah. hati saya itu. Jadi, Jadi ada usaha ya Harus ada usaha Pak Ustaz hmm. Baik. Iya. Eh uh, saya mau nyamang post ini sebagai uh -huh. pengajian di Cilincing Pak Ustaz. Cilincing ya. Oh, Baik. Kalau enggak ada tolong dibuat ya Pak Ustaz. Iya. Terima <laughs> kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam <laughs> ya, wabarakatuh. Ibu Inayah sharing ya, jadi menyampaikan pengalaman rohaninya. Iya, ya. ya. uh, yang kedua sekarang Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Wantok nih dari Pasar Minggu. Silakan. Ini tadi mah. Eh saya tuh pernah diajak ngaji sama teman. Tolong radionya dikecilkan dulu Mas Wanto. Baik, iya, silakan. Nah, tadi ya, saya pernah diajak ngaji sama teman tuh. Nah, di tempat ngaji itu sudah saya baiat ke Ustaz. Iya. Eh nah, kalau kita tidak bayat ya, itu bilangnya Islam kita tidak sah gitu. Cuman bisa diceritakan bentuk bayatnya? Uh, kita ya diapit sama teman-teman gitu. Eh uh, di situ ada imam katanya ini imam kita mm -hmm. uh, terus di situ kita harus ngajepin dua kali masyadah Dan disaksikan oleh teman-teman gitu. Iya. Yeah. Begitu. Hanya seperti itu bayatnya? Iya, uh, begitu aja. Nah, kalau, kalau kita belum bayat begitu katanya kita masih kafir gitu. Oh, baik. Nah, <tuh> Enggak yeah. apa ya. Terima kasih tadi ya, Sama-sama. Wassalamualaikum, Tuntok. Iya, gimana ini, yeah. Tat? Untuk yang pertama mm -hmm. uh, Ibu Ina terakhir-akhir atas masukannya. Dan yeah. masuk untuk kita semuanya mm -hmm. barangkali itu pengalaman dari Ibu yang Insya Allah bermanfaat buat semuanya. Adapun pengajian di Cilincing saya nggak tahu. Tapi yeah. kalaupun memang gak ada perlu diadakan <laughs> Kadangkali -kadang Ibu perlu membuat apa, tim untuk uh. Uh, mengadakan itu di wilayah Ibu Dan mengundang Ustadz yang dirasa bisa untuk menyampaikan uh, yeah. pengajian di tempat itu Sehingga akan ada kesemarakan di tempat awal yeah. di tempat itu Adapun Pak Wanto ikut ngaji terus kemudian dibayat dengan ada imam dan mm. sebagainya uh, Sebenarnya uh, model seperti ini itu ada indikasi gak benar Iya yeah. Ya, ada indikasi tidak benar, karena dia menganggap kalau orang tidak berbaikat dengan hmm. imamnya itu dianggap jahili dan dianggap kafir. Yeah. Memang ada hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan man mata walaih sallallahu anhu bayah mata mitat jahili. Hmm. Siapa yang meninggal sementara di leher yang tidak ada bayat, maka meninggalnya itu meninggal jahili. Nah, padahal pengertian jahiliya itu Bukan berarti kafir kepada Islam hmm. Satu itu Yang kedua Bayat ini bukan dimaksudkan Bayat kelompok seperti itu hmm. Tetapi bayat dalam arti Penyakit uh Pemerintahan Islam dipimpin oleh uh, Khalifah dan mm -hmm. kemudian Dilaksanakan hukum Islam yeah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menerangkan Maksudnya tahu enggak kamu Apa yang disebut dengan Imam yang dibayat itu mm -hmm. Adalah Imam Muslimin mm -hmm. Yang dibayat oleh kaum Muslimin Di mereka menjalankan syariat Allah Untuk mencederakan manusia dunia Dan akhirat yeah. Nah karenanya uh, bentuk seperti ini Sebaiknya Pak Mas Wanto gak usah ikut mm -hmm. Dan kemudian dihindari dan kemudian Tidak ada masalah mm -hmm. Kalaupun sudah terjadi jadi itu tidak akan membahayakan Ya, Tinggalkan saja itu berarti yeah. kelompok ini adalah kelompok yang berkemungkinan untuk uh, terjadi penyimpangan Paling tidak mm. minimal melakukan beda dalam perlakunya yeah. itu Dan itu tidak ada dasarnya sehingga mm. karenanya uh, bentuk pengajian seperti itu sebenarnya sebaiknya dihindari Dan karenanya kita perlu untuk apa hati-hati uh, Ya, kalau ngaji itu hati-hati, karena pengajian itu bukan disebabkan karena banyaknya orang hmm. atau kemudian karena keterkenalnya si pembicara itu, hmm. tetapi seperti kata Ali bin Abi Talib, "Tak e Ariefil Hakkah, ta Tak Kenali kebenaran, kamu akan tahu siapa dalam dalam kebenaran itu. Dan untuk itu perlu kita apa ini, menyeleksi. Hmm. Sebab kalau sampai Hidup yang sekali ini salah jalan Sehingga kita masuk ke dalam satu aliran sesat umpamanya, Maka itu akan rugi selama-lamanya Dan akan menjadi penyesalan bagi diri kita Dan memang Karena kebenaran ini mahal Makanya harus diupayakan semaksimal mungkin Untuk kemudian dapat Memperoleh kebenaran itu Dan yang paling penting kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta yang lainnya bahwa kebenaran yang kita miliki lebih mahal daripada air yang kita minum itu, lebih mahal daripada oksigen yang kita hirup itu, lebih mahal daripada seluruh isi dunia ini karena apabila kita tidak mendapatkan makanan, minuman, oksigen dan dunia ini, maksimal kita mati. Tapi kalau kita tidak mendapatkan kebenaran, apa yang terjadi? Maka kita akan hancur dunia dan hancur akhirat. Karena itu Allah mengatakan dalam surah Al-An'am wa anna hadha sirati mustaqim fa ttabi'u ولا tetap jawab Allah fataf darfur kau ikhun antawilah. Dari kau masak kau bihli agar kau tetap ikhun. Jadi inilah jalan kau yang lurus Itulah jalan Allah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam suatu bentuk ajaran dan praktek secara langsung. Dan kalau kita ikuti itu maka kita akan selamat. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain yang dibuat oleh manusia. Di mana kemudian maaf tergantung apa hmm. yang memimpin orang itu. Yeah. Makanya terjadi pergeseran. Ini sekadar gambaran. Kalau dulu di masa Islam. Di masa Islam. Malah sahabat. Perjuangan itu. Dia, yang paling ditunjukkan oleh Islam. Hmm. Kemudian diangkat oleh tokoh-tokoh. Didukung oleh dunia. Sekarang terjadi bergeseran. Yang hmm. diangkat apa? Tokohnya. Hmm. Islam yang nomor dua. Didukung oleh dukungan-dukungan dunia. Dan seterusnya. Sekarang. Terjadi pergeseran lagi yang ketiga. dunianya yang pertama. Yeah. Jadi tuju saja cari pengikut, cari pemimpin, cari yeah. apa ini, tokoh, cari apa. Wadahnya segala macam. Mm. Kemudian didukung oleh tokoh-tokoh itu. Islamnya dibawa sebagai atas nawah Islam. Yeah. Nah ini yang paling berbahaya. Atas nama Islam Atas nama Islam hmm. Nah kita harus menjadi yang pertama yang diangkat Islam Islam, Islam Dikangkat oleh orang-orang yang tidak fanatik terhadap apa? Kelompoknya, yeah. terhadap dirinya Dan kemudian didukung dengan dunia yang dia miliki untuk mendukung Islam itu Bukan kemudian untuk kepentingan-kepentingan Jabatan, pengikut, dan seterusnya, dan seterusnya itu. Baik. Ya baik, Irkan Daktah Tidak terasa waktu kita Ya Sudah ada di akhir waktu kajian malam ini dengan Ustaz Farid Uqbah Rasanya sedikit sekali waktu ya malam ini tersisa. Sementara masih begitu banyak keinginan dan harapan untuk bertanya. Saya yakin kita tidak puas mendengarkan kajian yang sementara ini dan insya Allah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Baik kerana dakwaan yang budiman dimanapun anda berada, ya. Telah ukur sebuah kebenaran itu bukan dilihat dari banyaknya orang yang melakukan, tetapi dilihat dari adanya sunnah mencontohkan. Oleh karenanya Perlaku apapun dari gerak kehidupan kita Yang selama ini kita lakukan telah ukurnya adalah bukan banyaknya orang yang melakukan Tetapi Adakah sunnah mencontohkan Inilah sebuah nilai yang harus menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita Dan baik rekan Rekadakta Rasanya kita harus undur diri dari ruang dengar anda Terima kasih Ustaz atas bergabungnya malam ini Mudah-mudahan malam ini uh, Serta harapan cinta ya, ya, Akan terus mengalir di hati kita masing-masing dan mudah-mudahan kita akan terus berusaha untuk mengasah ketajaman mata batin kita Agar tidak keras ya Seperti Ibu Silawati tadi Insya Allah dengan kesadaran, dengan keinginan, dengan sesuatu yang menjadi harapan-harapan kita Kalau kita punya kemauan, kekerasan hati untuk merubah diri insya Allah akan terjadi Baik rekan Rekanakta sebelum kita akhiri ada satu informasi ya menarik untuk Anda Sebagaimana mungkin pernah Anda dengar bahawa kajian Samara Club. Ya itu terus akan kita gulirkan setiap uh, sebulan sekali. Dan untuk tanggal 25 insya Allah. Kita adakan satu taklim umum. Ya. Kajian Samara. Plus getar kalam. Yang kita coba untuk merangkul rekan-rekan. Dan kita menjadi mediator untuk membantu rekan-rekan yang punya kesulitan. Untuk mendapatkan pendamping hidup. Ya insya Allah. Ya. Terima kasih dan sekali lagi buat Mas Bayu Samudra, Terima kasih atas bantuannya dari pagi hingga melarut malam ini. Mudah-mudahan dijadikan sebagai catatan ibadah oleh Allah Subhanahu SWT. Ustaz, terima kasih sekali lagi. Allah Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.